to, keď krčach s krpkou bojoval. Bolo to, keď telce lietali. Bolo to kedy, keď boli na peci jahody. Bolo to za kurúca kráľa. Bolo to za stara, keď bol groš a kolopata. Bude to, keď ancikrist príde. Bude to, keď bude koza kráľovať. Bude to, keď kukučka na Vianoce zakúká. Bude to, keď korytnačka zajaca predbehne. Bude to, keď myši s mačkami na trh poženú. Bude to, keď peklo vyhorí. Bude to, keď suchá halus. Za zelenie. Bude to Na Svetého Vyda Čo nebude nikda A to je už Predodverby А шука. Шука. Акуто грай. Дуборий. Говори. Грай. Айкесі. вода по Oda po nej ide, hej barani na svíte, voda nej ide, Oda po nej ide. Juhu, rčmarka, nalej ešte muzikantom, a my tiež. Tí <tíž> Ľakte len, ako sa Janurák zabáva. A uraj chudá, k čomu bieda klope na dvere. Hej, sused! A Marisi, predal, že tak hý. Nie! Chalupu nie! Iba krávku! Poslednú jalovičku som očikoval na jarmot. Okrem chalupy už naozaj nič nemá. Takže, žiaľ zapíjaš, čo? Ako vravíš, kočmárka, ani domov sa mi nechce. Veď poznáš moju Zuzu. Aj, aj veru. No, roboty sa neženie, len by sa finčila. Keď si takých chmulo, nevieš si poradiť s jednou babou. A? Veru, že si poradím. Už bude inak. Ešte aj dnes nakazovala, aby som jej hábinove z jarmoku priniesla. Parádu kupovať. Ja, ja si. Háby nie, ale húsku pečenú. Dobre, chrumkavu som kúpil. Yeah. Tuto v batouju má. A, a ešte, jednu náravne potrebnú vec. Ej. A čo, že je to tá potrebná vec? Ha, ha, ha. Taká veľmi múdra knižka. Oh. Kalendár. Kalendár. A na čo ti bude, keď nevieš čítať? Je pravda, neviem. Ale vyť ani vy neviete. To, v našom kraji, okrem veľkomožného pánstva, je Vidíš, ako po neci utrácaš. Grajciar sem, grajciar tam. Všetko sa mi štiedro vráti. Ako sa ti vráti? Ako, No, ako? Dám sa na remyslu. Ej, nee, chlapi, to je novina, počuli ste, Jano Rak sa dáva na rebe. <Ehh> A veci sa nevyučil ani za šustra, ani za kolára, tak, ani tak. za debnára. Ja, tak, Z knižky sa nič nenaučíš, aj keby si hneď vedel čítať. Ale moje remeslo, moje remeslo, bude také, okay, okay. no? Ona kviešne. Ona kvíšte. Ani neuveríte. A čo sa toľko zhrdaš? Tu máš pohárik, vypísi. No, a... vypíši. A povedz už konečne, čo si vyútal. No, no, no, tak to no. No. no, no, no. Vyútal som. No, no, no. Vyútal som. No. No. No. Vyútal som. Čiž malé plenávam. Vyberte si podľa vôle Hej, poď gazdík Poďže sem Taký akurátny ti vyberiem hm, Kúpil by som, starký Ale v písme sa nevyznal Hej, to nevrám, synak, Aj keď čítať nevieš Literám porozumieš <súť> Pozri, každá je iná, jedna rovná, druhá krivá, každá, čo si pripomína. Kúpite ľudkovia, kupujte ľudkovia. Tie písmená značky sa mi naozaj nevidia ako hakibaky. Ak budeš mať štipku šťastia, porozumieš im ako proroctým znameniam. Čože? No, rohodckým? no a, čo, a, no, a čo, ak práve také remeslo ti súdené. <sík> súdené starky? <sík> tu máš 10 grejciarov. Kalendár si vezmen! <sík> Daj na moje slova, Neobaduješ? Nebo ty si ten, čo určite príde tým zázračným veciam na koreň? Všetko biastriš, na pravú mieru uvedieš. Nebo máš knižku plnú zlatných znamení? niec pravodlivosti na tomto svete. Každý sa remeslu učí celé roky a tebe rovno z neba spadli. je nič, tu nič a už je teba nie remeselník, ale rovno prorost. Ale keď je tak, uctíme sa, chlapi. Uctíme si i Jana Raka. Jana Raka. Na zdravie Hľadali, nenašli Hej, striel hrmených Že už ideš domov Kde si toľký čas trčal, čo? A čo si mi z jarmuku priniesol? Priniesol, priniesol No? Tuto úzku. Pozri Dobre, vypečená. Ty, čo tam po húzke? Tie nové háby, čo si mi kúpil, vytiahní z batohá. A žiadne háby som nekúpil. Nič ti netreba. Šo? Ty si načisto rozum potratil, Jano? Veď vidíš, že sa zimou trasiem, že som iba v košeli. <gry> A čo sa neublečíš? <gry> ako môžem, keď, keď... Keď som si háby obnosene už v peci spálila. Vanka, ako sa takto, takto, bez žiad pred svetom ukážem? Netreba sa ti pred nikým ukazovať. Najarmok ťa nevezmem a poživeň sám obstaram. Na prípadecku budeš tušať, aby si vedela. Variťa, divé včeli poštípali, že si taký jedovatý. Jáno, veď aj na dvor musím tu a tam výjsť. Hmm. A vieš, že nemusíš? Nie? Máš i chliev sú prázdne, kravu, kozu, ani sliepku už nemáme. A do zeme si tiež nemáš po čo chodiť. Nič si nesiala, ani nesadila. No ale veď mi už toľko nevyčítaj. Máš pravdu, máš. Nie som dobrá gazdina, ale čo už teraz? Čo si počneme, Ráčík? Oh. Rák môj, no. na, hladom hľadom skapeme. Ja, ja, ja, ja, ja. Prestaň, Zúza. Zajec si husaciny a iba i peci. Tam budeš čušať a mňa počúvať. Rozumieš? Áno, áno, rozumiem. Ako chceš, tak spravím. Počúvať aj poslúchať a budeme. A z chalupy ani nevykuknem. Veru Veruj, O to sa postarám. Hmm. Aspoň dovtedy nie kým sa mi nerozbehne, remesol. Hm? Aby si vedela, Od dneška som prorokom. Prorok? Pane Bože! Pane Bože, také nešťastie! Veci si sa ty aj pomiatol, Jano! Čuž, ženská bláznila! Nech sa nepomiatol! A už nevystrájaj! A radšej tu trochu úprac! Začnú sem chodiť o ľudia zo šírého okolia. Mm, ale, Jano, ako sa to všetci dozvedia? o, o to sa, moja neboj. Pred chlapmi v krčme som sa pochválil. A vieš, ako chytro sa taký chýr roznesie. Susedia, počuli ste. Janu, Oči, oči, oči, oči, oči, oči. A keď som sa že videla aj tú čarodejnú knižku, čo tam chlapom ukladá. Novinu. Veľkú novinu ti Dora moja povie. Vraja Rák. Ej, ej, ej, ej. aj veštickú knižu, kde je všetko striebornými literami zapísané. A tak ze rukmotra je to pravda postavdúca. Aj, kcišku, nebár zakú, ale zázračku, prorocku, so zlatými literami. Ja vím len, čo som počula, pani Verko, možná. To je divné. Prorok? Hmm? Kto ti to povedal? Prosím pekne, v celej dedine sa o tom rozpráva. No dobre keď už v dedine... Oh, ale to nie je zlá zvesť. Jeho služby sa nám môžu zísť. Jano. No čo je za? Už som upratala. Aj knižku som dala na stôl, len neviem, či som ju dobre položila. No či ja viem? Vede to hádam jedno. Či sú litery v knižke dolu, alebo hore nohami. Aha. Treba len vedieť z nich vždy vyčítať fígel. J aby každá vešťba osoch priniesla. J A ty to vieš, Jano? No. Vedieť neviem, no, ale skúsim uh -huh. Ej, Janorak, len aby sa to s tebou zle neskončilo Jano, počujem kroky, volak to ide Rýchlo sa schovaj zapec. A Aj, dobre, že si doma, susedko. Dobre, že si doma, susedko. Taký, že som ti ja, susedko? tak Takto sa prichádza k prorokovi. Ale ja... Vyjdeš pekne von. Zaklopeš na dvere. A keď poviem slobodno, môžeš vstúpiť. Potom snímeš klobúk. A pozdravíš. Tak popansky sa odteraz treba správať v mojej prítomnosti. Rozumel si? Áno, rozumel, teda pán prorok. Keď prídem na budúce, urobím, ako ste kázali. Iba, že teraz, prosím, poniženie mám naponáhlo. A čo, že ťa tak súri? Trápenie, pán prorok. V maštali som mal dva voly. Hm? A už tam nie sú. Nuž utekám sem, či by ste ráčili do tej zázračnej knižky nazrieť a vyčítať, kde sa podeli. Kto mi ich ukradol? A čo za to? Ak mi poradíte, kde zlodeja hľadať, dám vám 20 rímskych. 20 rínskych? No a ešte vrecko lúpaného hrachu. No, nie je toho veľa, ale dobre. Najprv vylož na stôl, čo slibuješ. A ja sa hneď priberím do roboty. To sú peniažky, pán prorok. No a tu je aj hrach. Len už... Neboj sa, v moje knižke je zapísané všetko. Tak teda, tvoje voly gazda sa nájdu. No a... Kde sa nájdu? No veď to, kde, kde, kde, kde pán prorok? Hneď sa dozvieš. Litera rovná, litera krivá, vyjau mi tajomstvo, kde sa zlodej skrýva. Aha, už je tu jasné ako mesiac úplnku. Po, poď sem gazda, poz, no? a pozri sa. Hm? Tento znak tu s krivým kolenom napovedá, že voli z maštaleti v noci očikoval krívajúci chlap Kubo. Krivý Kubo z dolného konca. No počkaj, no počkaj, veď ja ukážem. Ďakujem, poprovo. Stoj, kam sa ženieš? Čo som povedal? Je iba polovička vežkby. Čo? Polovička? No a čo tam ešte stojí? No, poď. Hm. Hm. Znamenie ťa vystríha. Aj keď vieš, kto je zlodejom, nesmieš za ním ísť. Musíš počkať do rána. A čo mu je voli? On sám ti ešte tejto noci privedie späť domašť lebo ak to neurobí, okrivie aj na druhú nohu. A potom ho budeme mať už celkom v rsti. Hej, veru v hrsti. Naozaj múdra, veštva. Pekne ďakujem, pán prorok, pekne ďakujem. Jano, už odišiel? Hej, jo. Peniažky máme. Aj v rachu. Môžeš navariť dobrej polievky, Suzane. Navarím, navarím, Janičko. Juj, na môj. Hm? Si ti ale veľký prorok. Ej, ale počúvaj, myslíš si, že ešte niekto príde? Ja. Ani sa nenazdáš. A čo chvíľa sem do krivka? Kupo. Čo? Ako vieš? E, aká si ty len hlúpa, Zuza Gazda, čo tu bol Cestou domov každému porozprával O mojej vešťbe Aha. A ten chýr sa raz, dva dostane Aj na dulný koniec no, ale... A to naozaj? Ach, bože Čo som ja komu urobil, že musí mať takú hlúpaňu na krku Ale, Ale, ja no. ale čo sa mi tu motáš, košelici? Už aj sa poobliekaj čo? Veď som ti vravela, že som staré aby v spálilo. Ej, vravela, vravela. A, a kúpiš mi dáke, Janko Nie. Dobre, tak ako je. Aspoň sedíš doma a svojim táraním mi nepokazíš remeslo. Hej, radšej, Grak. Len aby sa to s tebou zle neskončilo. Pán Veštec, či ste doma? Hej, doma. Poďalej duša krivá. Ach, veru. Krivá. Krivá, pán prorok. Dosť mi duša vzdychala, ale telu sa chcelo kradnúť. Na cudzie som sa ulakomil, pán Veštec. Ale všetko napravím, všetko napravím, len čo sa zotmie. A počo si sem prišiel? Čo chceš odo mňa? Prosím pekne, poníženie. Keď už máte tú zázračnú knižku, spravte tak, aby so mnou horšie nebolo. Aby som neokrivila aj na druhú nohu. Hmm. A čo dáš za takú radu? E... A či ja nie som hodem dať toľko, ako dal gazda z horného konca? Tu je 20 rinských. Prosím. No, vrecko fazule. No, dobre, Kúbo. Do polnoci nech sú voli späť maštali. Áno, áno, prosím. A ja ti podľa znamení v knižke môžem pozrieť, ako na druhú nohu neokryvieš. Ak zasa... Volá, kde volá, čo nepotiahneš? Nie, nie, nie, prosím. Nikdy viac na cudzie nesiahnem. Ponižene ďakujem. A s pánom Bohom, pán prorok. <sík> s pánom Bohom. <sík> Ajči ja, som sa napchala? To bola hostina. Čo povieš, Jano? A ja, veru bola. Ja. A nie je posledná. Hm. Ak mi riemyslo takto, tak to dobre pôjde. Veru, veru, veru. Ale mal by si zájsť aj na Ermokej. No, a aby mi kúpiť. Veď ju znaj drák. grák. Hm. Joano, môj, nemôžem stále iba sedieť doma. A čo by si nemohla? Nič nekúpim. Nie, povedal som. A, a... Ja nešťastnica, nešťastná. Na čom je muž prorok? Na čo mešec peniazy? Na čo plná komora, keď nemôžem ani nos dovu vystrčiť? Prečo ma tu takto držím? Prečo, prečo? Lebo. Keby si išla medzi ľudí, kto vie, čo by si všetko vytárala? A už prestaň rumázkať. Radšej odprať zo stola a nech je čisto. ak bola kto za mnou príde. A, a, a kto by mal prísť? Tuším, tuším, da kto z kaštieľa. Pre pána Jana z Už len to by nám chýbalo. Odvedú ťa, zavrú ťa do temnice, Jano. Vidíš, Zusa, zase dáraš. Ak za mnou prídu, tak len poradu a pomoc. Čo si nepočula? Že sa pani Veľkomožnej stratil sobášný prsteň? No tak, tak, tak si ber zázračnú knihu a utekaj do kaštiera, Jano, na čo čakáš? A ideš, ani nie si taká sprostá, Zuza. Dobre mi ty radíš, idem sa tam ustanoviť. Len si dobre premysli, ako pani Veľkomožnej poradíš, žianko. Aby sa to s tebou zle neskončilo. Zúza, prestaň mi tu kuvíkať. Radšej mi podaj strúhly kabanicu. Ostatné je už na mne. Hej, hej, už, už, Janko. Hráčik, rak. ani veľkomožná. Ty si ten veštec? Áno. Som Janorák. K vašim službám. To je dobré. Mám jedno želanie. Chcem sa u teba dozvedieť, kde je môj prsteň a kto sa odvážil naň siahnuť zlodejskou rukou. No už, Ľahká robota, to nebude vaše. jasnosť. Môže mi trvať, hádam, aj 5 dní. 5 dní? Oh. Uh, no už čo s tebou, prorok? Tak ťa volajú však, že? Áno. Ako ste ráčili povedať. Nuž ostaneš v kaštieli 5 dní. To je čas, dokedy sa má vrátiť môj muž. On mi daroval ten stratený prsteň. Ak ho nájdeš, čaká ťa dobrá odmena. Hm. Boryša! Boryša! Prosím pekne, čo rozkážete? Zavedeš pána proroka do hostevskej izby, postaráš sa, aby mal na stole jedla dosýta... Aby všetko volo, ako sa patrí. Áno, pani Veľko, možná. Naď, Janpo, poschodok, prosím. Um, si kto? V toho, to. <služka>, Služka. Už si tu dlho? Tretí rok. Veru. A sacri, ten čas sa tu nič nestratilo. Nič ani, Pierko. Až teraz. Tak, tu budete bývať, pán prorok. Hmm. Zbisťo, aká parádna komnata. Však? No, veď k môjemu remeslu sa akurát hodí. Hmm. A e, vieš ty, Boriša? Čo? Kde mala pani veľkomožná ten prsteň? Čo sa stratil? Viem, pravda, že viem. Včera? Nie, nie, nie, nie. Predvčerom to bolo. Chystali sme pre ňu kúper. Aby čo si vyzriekla, aj náhrdelník, na náušnice na a prstenie sme odniesli do susednej izby. No a, a potom? A potom? No, to vám bolo strašné. Mráz mi beha po chrbte, keď si na to spomeniem. Pani sa po kúpele a zrazu začala kričať. Všetko služobníctvo sa zbehlo. A keby ste vedeli... Ako sa pani možná na nás oslupila? Pani Veľkomožná... Ve Kto z vás si trúfo siahnuť na môj prsteň? Ale áno! Zástupný prsteň ste mi ukradli! Ale... Veď tu na stole! Pod hoknou! na zemi, ak dovolíte, pani Veľkomožná! Ja som v živote nič neukradla! Ište sa takže zakotulal! Veď Prsteň nie ani na stole, ani pod stolom. Ale ja sa postaram, aby sa našiel. Sto rýnsky vyplatím tomu, kto ho nájde. A zlodeja tiež čaká odmena. Dám ho lámať na kolese. Na kolese. Všetko sme potom ešte prehľadali. Viete, pani Veľko možná si aj poplakala. Dobre, dobre, dáme sa do toho, ale jednoduché to nebude. To nie. Jaj, ja, už bežím nachystať pánu prorokovi plnú tác jedla aj karafu vínka z kaštilskej pivnice. Alokaj vám ho sem hore prinesie. On vám bude každý deň nosiť obed aj večeru. Našli, hľadali, nenašli, juj, baranina v sudzie, voda po nej ide, voda po nej ide. Aj, Veru, Fajna vinko vínko majú v kaštieli. spievalo by sa pri nej, aj, aj. ale spievaj, keď ťa starost keď už treba nastražiť pascu a chytiť lišťaka. Celé dni si tu žijem ako pán. Najvyšší čas, aby som. Slobodno. Pán Prorok. To si ty, Boris? Vedím vám návštevu, pán Prorok. Čože? Janko. Chytro potepnú. Ote, obe. Nehnevaj sa, Jano, Smutno mi bolo samej, keď si už štvrtý deň z domu Ach, Zúza, že sa nehambíš, takto bez hábu, ako máto, a sa trepeš do kaštiela Ľuďom na posmech, bava bláznivá No, veď ma nik nevidel, počkala som, kým sa zotmie Cez toho som ani živú dušu nestretla A, a tu v kaštieli? Nikto nezbadal Nikto nezbadal, že prišla? Ja som bola vonkajšiu bránu zamykať a ona tam stála za plotom. No, za plotom. A keď povedala, kto je, čo je, no tak som ju... No rovno sem do vašej izby. Dobre, dobre, dobre, dobre, Poriška, dobre. Ale nikomu o tom ani môk. Ano, prosím. Dobrú noc. Iba čo mi hambu robíš. Mňa si tu uctia, ako sa patrí. Častujú samými dobrotami. A ty mi nakoniec všetko pokazíš. Ja? Čo keby ťa takú nezaodetú bola stretla pani možná. A čo? Povedala by som jej, prečo som tak, ako som. Istie by sa zľutovala. Podarovala by mi dáke háby, keď, keď, keď mi muž nechce kúpiť. Pôjdem na jarmok a kúpim. Všetko budeš mať, Zuza, Ale Zuza. Ale musíš ma teraz počúvať mm -hmm. Ak nechceš, aby nás kaštiela mm -hmm. S posmechom vyprevádzali Nie, nie, nie Bože, chráň, to nechcem Budem ťa počúvať, no budem Rak môj, lenže Daj mi dať čo zjesť, som hladná Vydrž za. Sadni si tam do kútika a čuž A ty Ideš veštiť Prorokovať Spróbujem Litera rovná, litera krývá, Vy mi tajomstvo, kde sa zlodej skrýva. Hráčík. Čo je? Rak môj, ja sa bojím a, a som strašne hladná. Dočerta s tebou aj s tvojim hladom. Nemôžeš chvíľu počkať, kým ten chúmaj prinesie večeru. Buď ticho a neružma. Litera rovná, litera kryvá, vyjau mi tajomstvo, kde sa zlodej skrýva. A už je tu. <tým> Raše, odpustiť pán prorok. A či sa tá táca s jedlom tak drží? Že ti všetko popadá na zem? Trochu vás jeden. Ja, prosím, počúval som za dverami, ako ste veštili, kde sa zlodej skrýva. No a keď ste zvolali, a už je tu, všetko mi vypadlo z rúk. Hej, ty lotor zlodejský. Vedel som, v kostiach som to cítil, že, že, že prstom ukážete na mňa. Záraz ani ten prsteň z recka. Zan. Na nič A ideme za pani veľkú možnou. Oboh Nás čaká odmena. Tu, tu, tu, tu, tu, tu je ten prsteň. Ale, ale, na kolenách ponížene, prosím. Nedajte ma lámať na kolese. Vezmite si, pán prorok, celý môj majetok. 50 rínskych vám dám. Viac nemám. Čo by si odo mňa chcel za tú 50? -ku? Zloduch zlodejský. No, len aby ste nikomu nezradili, že, že, že som to bol ja, čo sa na ten kúštik zlata uľakomil. <gül> že sa spravte to tak. Vy už viete, ako aby sa prstene veľkomožnej panej vrátil, no aby zlodeja nebolo. Si ty, liška prešíbaná, všetkými masťami mazaná. <gül> Mal by som predsa len zariadiť, aby ťa na tom kolese aspoň trochu polámali. Ne, ne, ne, zľutujte sa. N nech mi ruka odpadne, keď ešte raz niečo ukradním. Nech mi odpadne. A to ti mám veriť? Pán Prodok, pravda, že veriť? Nech mi odpadne, odpadne. No dobre, dobre, dobre, dobre. Nedáš sa len tak. A to sa mi páči. A dobre počúvaj. Zajtra z rána, keď hydinu vypustia na dvor, daj prsteň zožerať. Najväčšiemu Moriakovi. Áno, prosím, prsteň zožraň Moriakovi. Potom sa ohlásiš u pani Veľkomošnej, že ju úctivo pozdravujem a že naobec si prosím kus pečienky z Moriaka. Ano. No nie z Bárzakého, ale z toho najväčšieho. Čo behá po dvore. I, ja neviem, či pani... Musí ho hoželieť a chce svoj prsten znova uvidieť. Áno, pán prorok. A na miesto jedla, čo si pred verami rozsypal, pačmaga Lotrovská. Mi donies poriadnu večeru. Áno. Už som aj z toľkej roboty. Rozumieš? Áno, ano, pán prorok. Áno, pán prorok. Čipkové záclony, brokátové závesy, ten parádny nábytok. Vidíš, Zuzá, nikdy sa ti ani len neprisnilo, že raz budeš v kaštieli nocovať. A, a neverila si môjmu remeslu. Akože nie, akože nie. Len som sa bála, aby sa to s tebou hráčik, rak môj, zle neskončilo. Nie, nie, nie. Povedala som a neustúpila. Zuzá, Pani, Počuješ? Na... Mali by ste si otvoriť okno. To je naozaj pôsobivosť. toho najväčšieho moriaka. Pán prorok iste vie, prečo práve to. Ale mne ešte nikto cudzí neporúčal, čo mám dať na pekáč. Dobrá mu bude pečenka aj z iného moriaka. Nie, nie, nie, prosím. Odkaz pána proroka treba splniť do bylky. A čo ma ty tak presviečaš, lokaj? Pán prorok mi na srdce kládol, že nič, vôbec nič sa nesmie na jeho odkaze meniť. Ak pani veľkomožná chce, svoj prsteň ešte da kedy vidieť. Nechápem, ako to spolu súvisí. To neviem ani ja, pani veľkomožná. ale čo keď... No tak dobre, dobre, dobre. Chytite teda za toho najväčšieho moriaka. Čo vám poviem? Našiel sa. Všetci v kaštieli sa radujú. A najviac pani veľkomožná? Našiel sa? No? A čo, Boriška? Čo sa našlo? Preca prsteň. Strátený sobášny prsteň našej pani. A viete, kde? Viem. V moriakovom žalúdku. Ale toto... A ja hlúpa... Čudujem. Veď vy ste to, pán prorok, vedeli už vtedy, keď ste Polokajovi poslali odkaz pani Velikomožej. Povedz mi, Boriška, kto ten prsten našiel? <Sýk> kto? Nuž Lokaj. Kuchárka čistila v kuchyni toho Moriaka a on sa vám okolo nejednostaj motal, ako by na voľačo striehol. <Sýk> Striehol, striehol a ustriehol. Pán prorok, to ste mu asi výzradili, že prsteň nájde v morčacom žalúdku však. Lebo keď kuchárka vybrala z moriaka droby, Loj chytil nôž do stola a rozkrojil žalúdok. Tá, čo sa v ňom zablišťala. A tá. Aj, aj, všetci sme výskali odúdivoje, od radosti Tak som vám to prišla zvestovať No ale už musím utekať Ďakujem za dobrú zväzboriša Zúza, počula si Á, Ale robota v kaštieli sa mi skončila Hej, jano, jano Ale dobre si to vymudroval Kde len po ten rozum chodíš? No, šum, Ideme domov, Zúza a Čo si sa zbláznil? Ako môžem za bieleho dňa, veď, veď nemám žiadne háby na sebe. Dopa, aj s tvojimi hábmi. Háby, háby. Počkaj tu. Zbehnem dolu a voda čo vymyslím. dobrý deň, pani Veľkomožná. Vďaka. Vďaka, pán prorok. Pozri, už ho mám. Veľmi dobre si mi poslúžil. Dostane sľúbenú odmenu a môžeš sa pobrať domov. Rád by som, pani Veľkomožná, ale... No, ak sa ti z mali ešte môžem pridať. Nie, nie, nie. A ale... Čo je? Čo sa stalo? Viete, hore v izbe mám ženu. Sedí a trucuje A zaťala sa Vrajská štiela neodíde Kým nebude mať také parádne šaty Ako nosíte vy Ani veľkomožná Prosil som ju, aby nevymýšľal A márne Takú má muštaru Keď len ohábi ide Boriša Boriša, si Vyberieš svoje tie červené šaty. Tie krásne atlasové. Hej. Pani Veľko, možno? Hej, tie. A odniesieš ich žene pána proroka ako dar odo mňa. Úctivo ďakujem. Ďakujem za všetko. Ale vedne ďakuj. Ja mám prsten, ty máš odmenu, tvoja žena má nové šaty. Všetci sme spokojní. A dala som zapriahnuť do koča. Odvezie vás domov. Já no. Jano Počujete u pani Prac, Možná? Počujete? Jan! No čo je, idem! Už všetko v poriadku, treba ho privítať. Hej, lokaj, čo mne si zapriahol? Kam sa chystáš? A, a koho to máš v koči? Veď tie červené šaty... Prosím pekne, pani veľkomožná prikázala, aby som odviezol domov pána proroka a jeho ženu. <laughs> Ko? <Koho? laughs> Proroka Áno, áno, veľkomožný pán Proroka a vešť cari Boryša Poviem to sama Tento muž mi naozaj dobre poradil Vďaka jeho múdrej predpovedi Sa našiel prsteň Čo sa mi stratí Prsteň? Áno Vážne? Také dačo No to je dobré Veru muž môj je to majster svojho remesla? Knužak no, si naozaj taký sůci. Vystup, skočám. No, vystup, vystup. A předvedej mě svoje prorocké a veštěcké majstrovstvo. Hmm. No, Janorak, už se to začíná. Nevravila jsem ti, Janu. Tak, trebárs, povedz, ale bez otálenia. Čo som svojej žene priniesol v tomto košíku? E, dokonca ti prezradím, že je to pochúďka na slávnostný stôl. Ale, hej, ráči grak, len aby sa to s tebou zle neskončilo. Tak, mrav prorok. Čo je v košíku? Hm? Veru ráči grak. Už je to tak. Z letosťovou skončilo. Výborne. Si naozaj sný za a prorok, lebo ja som doniesol svojej drahej žene toto. Ach, vedie to rak. <laughs> Áno, krásny morský rak. A... Ty si to na prvý raz uhádol. <laughs> Hej, pán Veľkomožný, nie je veru rak ako rak. Zaslúžiš si tú odmenu, mešec rímskych. A nastup si do koča. Nemôžem preca pripustiť, aby taká múdrosť pešo chodila. Nie je pravda. Čo bolo v lani, to nik nedohoní. Čo bolo, to bolo, usapominulo. Čo v jaznění, nemá ceny. Konie býva, všetko má svoj konierec. Len palica. Dva.